för 264 Det är idag, det, är dagen, ja det, det är gången innan årspodden. Ja. Spännande. Och nu, nu ska jag bara kolla, så jag få exakt vad vad det var för någonting här. Krypto stod på den lappen, nä? Då är den sista lappen. Kom låg exakt hurågran var det? Jag tror att det var idrottshändelser du menar. Eller? Ja, det låter som. Men varför har jag inte den? den? här tog ju kort. Jag hade behövt diskutera. Men idrottssändlingen du minns. Ja. Ja, exakt. Idrottssändlingen du minns. Eh, och jag kan tänka mig att det är lister på gång, va? Ja, ja. Jag har inte list Jag har inte lista rankar om direkt. Nej. men jag har en lista. Du har, du har en lista. Enligt en viss. Jag har, jag, Kriterium som jag har bestämt Jag vet inte riktigt Vad, vad vi ska börja med Alltså eh, för Jag har ju gjort det som ett bildspel okay. Men eh, 14, Mina 14 topp Bästa idrottshändelser eh, ja. Och då, då, är det inte, då är det inte Egna händelser Nej. Utan då är det Då är det ju eh, Stora händelser Okay. Um, för, för vi kommer ju hugga in på varandras områden det, Nej, jag vet mest... inte, det beror på För jag har nischat med lite. Okej, okay. men ska vi, kan vi börja här? Ja, ja visst Vi, vi tar med här 14, Ja. Och, och då lägger jag upp en bild Och så kan vi säga om Ja, om du känner till Vad det är för händelse Och så kan vi ju prata ha, Ja, 14 också Du, ja. se, du ser ja. Så kan vi prata om, om händelsen Ser vi startar här på min 14:e plats Gunnar Larsson? Mm. Nej det är inte Gunnar Larsson Men äh, Ragnar Skanåker Har du någon aning Han står vi där med 72, Gunnar, 72. Ja. Och anledningen till att, äh, När jag satt och gjorde de här Så, så slog de att det är väldigt mycket, mycket För det är ingen idrottsändelse från 2000-talet Nej Upptäckte det är Väldigt få och jag tror att det är ju inte för att Idrottssändelsen som blev färre eller sämre Utan minnena Och nostalgin ja, var så stark Och stor just då Och här var jag åtta år ja. Det där jag, kommer jag inte jag ihåg Jag, jag läste om det Men jag kommer ihåg att de sa på nyheterna Att första medaljen på sommar För det var mitt första sommarår Som jag minns mm. Och första medaljen gick till Till en svensk Ragnarskanåker Och det var ju det var stort. Wow, man hade ingen aning om vem det var. Det var första OS Sverige en guldmedalj. Ja, stort. Ja, sen kom den här. Ja, var det där? sånt att Lundbäck? Nej, det är en skidåkare alltså. Om man ser någon, några har ju... Eller är det någon stafett? Det är ju stafett där borta. Och jag minns ju det här... Det här var... Skid-VM i Falund 1974 Då hade de hade problem med skidorna Då, jag var tvungen att säga upp namnet hans mm. Erik Larsson, den ja, ganska det. okänd Han tappade ju skidan I Starten, mm. så att mm. Sverige mm. För, för det var ju Med, med tjosan Trosigt <laughs> Nej men för, för, för Sverige Hade Sven-Oke Lundbäck, de hade Thomas Vass, nej i Vasperland inte De hade Thomas Magnusson och någon bra till Och så var han svaga kortet va Ja han, han var startsträckan Och så startade de med att tappa skidan ja, och så fick det. han någon eh, Någon skida Men han kom ju efter Och Sverige, jag vet inte om de har varit Oplacerade, ja. var det är ingen med det i alla fall oh, det trauma mm. 74 eh, Det var 13 plats, 12 plats eh, Vad är det här VMG87 mm, Nej Ja, den händelsen var ju bra, den har man kunnat... I och för sig, men det är inte den. Det är sju år tidigare. 78? När, Nej, vad sa du? 87, är det är sju år tidigare. Är det Modo 79? Nej, ja, det är också en bra händelse. Äh... 87 minus 7. Jaha, 8... Jaha, är det Miracle and Ice? Miracle and Ice är ja, det här fantastiska När... Aha. Jag känner inte igen dem det här är amerikanska tröjor? Okay. Ja, eller om det är en konstig bild alltså. eller då, För jag sökte ju på Miracle and Ice Ja, okej okay. ja, kan... ja, men det var ju stort Jag kommer ihåg Den ryska björnen som var oslagbar Just under den här tiden ja. Och så ställer vi USA upp Mitt college-lag, va? Ja Inga och, proffs. Nej. Och vinner mot ryssarna. Alltså, det är bland de största. Var 4-3? Ja, någonting sånt där var det. En gång i tiden kommer jag ihåg namn nu när jag truppen, men nu gör jag inte det. <laughs> Vad förklarar jag? Ja. Jag förklarar jag själv? Jag sökte något namn där. Han lagkapten, var lagkapten. Nej. nej. Och det gjorde sin film sen om det. Ja. Men var det, du kommer ihåg det starkt liksom att det var... Ja och jag trodde Jag trodde att det var För det hade jag som minne Men det, det var inte det för jag googla sen och kollade Att det var samma kväll Som det var första avsnitt Av Dallas jag tror, jag, jag tror att jag hade skrivit på på På, podden, eller på bloggen igår. Uh -huh. Men det var inte det uh -huh. Det skiljer någon vecka emellan Men uh -huh. det, det var mitt minne i alla fall mm plats. Och det här är ju inget speciellt tillfälle Okej okay. Ingmar Stenmark utan det här är ju mera Under alltså, lång tid Ja, fenomenet Ingmar ja. Stenmark ja. Och det finns ju väldigt mycket då. Fint när han körde med den där toppluvan ja. Den där toppluvan Poppit på Krokstadsskolan Poppluvan <laughs> <laughs> Den där har du inte räckt fint Oh, det en, det en, en, en blågul Ja men då du styrde ah. styr sin TV-apparater I och så vidare ah, Det kan vi och det, det förstår ingen Den vi. kan vi Den kan vi. Ingen förstår det nu idag Nej. Topp 10 En annan, Burken. en annan stor. Björn, Björn Burkenborg Det där tror jag är det, han fan... det här är också det här, ja. du, du har ju bättre koll Men det här är ju fenomenet mm. Björn och framförallt då, det här är en bild han står på knä efter att ha vunnit en av sina fem wimbledon finaler. Jag tror att det där är efter att ha vunnit mot Collers. Många gånger. Ja. Mm. Eh, och det var ju också fantastiskt alltså. Ja. För man följde en de här Wembleys. Ja, om man följde de här, eller jag gjorde det i alla fall, de här wimbledon för då sänder de ju varje match I princip, mm. åtminstone på, på ja, när, absolut. Det, ja. när det blir ja, ja. slutet Jo men det var ju skitstort Jag spelade ju tennis ja. så Jag tycker det var fantastiskt intressant och, jag kan, och det var någon Någon turnering när han gick Han förlorade mm. inte ett set Nej. Det har du koll på 76, gången. Första gången. Det var det första gången mm. Slog Anastasi för någon jag ska säga, han slog McEnroe Han slog Anastasi och så slog han väl Och sen vann han mot Connors mm. Och McEnroe Var det två gånger? En gång? En gång med McEnroe Var det Connors två gånger? Ja Connors femte. Ja vänta, det, det, det var väl en, en amerikaner också Ja Vad fan hette han? Jävligt hård serv. Ja, jag började på Inte Tanner, jo. det var Tanner Roscoe, Roscoe Tanner. Tanner Ja Fan, man jag så mycket om att han hade så kort upp alltså, Och jag drog till så. <laughs> Ja men det, det var ju fantastiskt mm. eh, Vi går på nionde plats då Är det här en händelse eller Det här händelsen. the Jungle Rumble in the Jungle eh, 1974 Ja ah. Och jag för, att man inte fick se när de visade på, på nyheterna dagen efter på TV nyheter man Nej just det. Man såg Nej, man fick, nej inga, inga, man fick se våra bilder. Mm. Och det var mycket snack om matchen innan. Ja. Och så Ulf Nilsson skrev Expressen. Ja, alltså. rapporterade varenda rond. Ja. <laughs> var stort. Ja, det, det var en händelse jag minns. Åttonde plats. Thomas Gustafsson. Thomas Gustafsson 88 88 i Calgary, Calgary. Guld på 5000-10 000 Dubbelt ja och jag, jag minns, För då hade jag fått ta på min lägenhet i, I Solna Och det var ju bara på 20 kvadrat Men jag, Och det var just OS Jag köpte en Jag var på hyr-tv På Folkhörgatan, Tord mm. så köpte man en billig begagnad Som hade varit hyr, mm. hy, uthyrd Eh, men med fjärrkontroll då, ja, det var det viktigt Text-tv också Nej det var det inte mm. Två meter från tv, men ändå så vill man ha mm. och, då, och då Låg man och kolla på det här Och skridsk, och det, det, det är ju mm. häftigt, man får ja. följa varv för, varv för varv Nu ligger han så mycket för Jag lyssnade han... faktiskt nu Det var OS på, på radion Nils van der Poel mm. Har du koll på det? Mm. Han vann väl OS... ja, jag tror han vann OS på mm. 5000-10.000 Han ja, har lagt det nu alla efteråt. Ja, Ahmed ja. stort. Mm. Kunde plats. Fopp. Det som ja. det som blev ett frimärke sedan. Ja. Foppa straff i Lillehamnen 94. Ja. Ja, det är en KD:s ögonblick ikonisk sett. Och det var som att man fattade inte att jag jag förstod inte att, att det gick in först. Det var det som att det gick man... inte ut så. Det såg ju ut, ut, ut som att han skulle kunna ta den. Ja, fast han gick väl under. Ja. Det var inte lika rent som så här. Kenta Nilsson. Nilsson för allvar är ju så här. För Kenta Nilsson gjorde väl. Det, men han, det var ingen straff utan han, han kom fri ja. i eh, Stockholms VM. 89. 89, ja, det gjorde han. Sjätte plats. Han var med alldeles nyss. Man har väl aldrig. Mamma Dali igen när han dyker upp 1996 till Atlanta OS. Mm. Och, och tänder ju. Även först är det folk som springer och lämnar ut föran, Och så är det en kvinna tror jag som springer upp till podiet högst upp. Mm. Och så lämnar hon över, vad heter det, facklan till en parken som sjuk. Mohammed Ali mm. Så han står ju och skaka Och då har, mm. har han varit borta i med 16 år mm. Och så dyker han upp Och tänder Jo men det Magiskt Du satt och kikade ja, okay. okay. Eller man såg, ja. El såg det ja. Efteråt men det, Och just att han, men vem hade kunnat mm. En svart en, en legend i amerikansk Vad eh... var det där, Atlanta? Eller? Ja, ni. 96. 96 om e, Femte plats har vi den här. Det är ju Benjamin Boys. Benjamin Boys. Skulle man ha knappt som fenomen, men det här är ju 1990. 1990 i Tjeckoslovakien som det heter då. De slog Sovjet. Nej, det är det Ryssland. E, de slog. Sovjet fanns för inte 90. Nej, det var nog. Något... Eller kanske fanns, jag vet inte. N något rysslag. Ja. De slog dem eh, 27-23 tror jag var och, och de hade ju, ryssarna hade ju en otrolig skytt Torskin Som mm. kunde bara, om nu tycker jag att Lörts var <laughs> Lörts Tänksam dag ja, men Torskin var ju grym på skjuta mm. eh, Ja men då, och Laka till en valsilverpilen Tror du det? Slangen och Björn Nilsson Björn Nilsson kunde det vara Jo men just det där Björn, Exakt Björn Ylsen var Men det var fantastiskt Sen vann de i vm eh, Igen 99 Och det var då Gurkbuk uppfanns Gurkbuk ja mm. och, de tog och det var då <laughs> Det var då Fyra EM-guld efteråt Och tre stycken OS brons på Nej OS silver på okay. Fjärde plats 1994 Så sent Mm det där förredningen. Väl... Ja, det var. Den har jag inte tänkt på tog men. Ja, det var. var ja, straff... alltså, den hela turneringen var ju så magisk. Ja. Men det hade aldrig varit ja, det här det här är ju mest avgörande ögonblick men alltså. Oh. Jo, jo. är det ett av dem. ja men... Men, men och sen liksom att de vann med 4-0 mot Bulgarien i matchen tredje pris. Mm. Det var Nej, men det det kunde inte gå fel på något sätt för att det... mm. de hade där det var sånt Mm. sånt flyter det här var så bra. Eh, Martin Dalin och Brolin och Kalle som var ju på topp. går god det här att jag, jag hade aldrig varit imponerad av Ravelli Nej. Och, och sagt att han gör aldrig en avgörande räddning. Nej. Och som han en och så är här liksom Ja så, jag så känns var det känns som. <laughs> jo men så har gjort fler men att då var det han var det var kul. Han ju liksom inte man kände att Oj, här är han som rädda laget. Han släppte in där han skulle släppa in. Liksom. Jag har en, en, en. För, jag, för det minst att jag tyckte likadant när det var. Alltså innan VM. När Ravella sa han. Ja. Han tar ju ingenting. Nej, exakt. Så... Han, och ändå så behåller de han som målvakt mm. eh, Och. I första matchen så, så ligger Mull med 2-1 mot Kamerun. Och då är det ju Bosse Hansson som är kommentator Och han, han är så otroligt negativ Och när Sverige är två Han blir knappt glad utan bara och vad skönt liksom att det blir, ja, Då slipper vi det här att 1-2-1-2 1-2-1-2 mm. som var i Italien 90 mm. Prismall, tredje plats spännande, spännande Också en fotboll, också en straff Ja, det är 74 Det är En massa skjut det är i alla fall något sätt, Är det Neskens? Neskens ja. Är det 74? Ja, 74. Ja. Då... Efter någon minut. Holland-Västtyskland och... spelar finalen i Västtyskland. Holland avspark. tyskarna rör ju inte bollen. Man räknar där mm. att det är 16 passningar som går mellan Och så är det Kroy som, som driver in bollen. Ja, och blir fälld. Och så blir han fälld av är det Bertie Fox. Och så, och så gör ju holländarna 1-0. Mm. E efter, efter en minut Ja, vilka höll du på? Jag håller på Holland ja, också. Och domaren Jack Taylor mm. en En ängelman Väldigt bestämd var mm. Stor kaluffs, pältsmässa Andra plats Oj, oj, oj Ja, det är var en klassiker Verkligen, 76 eh, OS Anders Gärderud och sen är det... Vad fan hette han som följer, nu? Baumgartel. faller! Nej, Östtysken faller! Ja. Och vem var, var det på sen? Ja, Malinowski. Malinowski. Som, kommer, som kommer två. Ja, för fan. Och det, här, det här eh, hade ju Filip och Fredrik med, som en av händelserna. och Inte för att han vann Gärdur utan för, för att just Bosse Hansson var ju vem det nu var som är refererade Och Bosse Hansson Satt honom i två stycken Och han hade ju mest koll på Dom Glans Hansson. <laughs> okay. och, och, och jag, jag för mig att det var nästan Nästan <laughs> ja, Och Glans går. Ja. Och, och, och Boomgalter faller Och så du, Och Glans är femma ja. <laughs> Och då fråg, Filip och frågade Philip och Fredrik Hur tänkte du där egentligen <laughs> Ja, ja. Skit i den i pappskallen Säger han Nej, yes. ja. ja. ja. Det här var ju ett otroligt, ja, det var, det var ett otroligt stort ögonblick Ja det var det verkligen eh, En gammal granne till mig Inte grannen utan en annan mm. eh, Höllde på med fridrott Och tävlade med mälarhöjden Tid mm. 70-talet Han var duktig på 1500 meter Och sprang in en dengalan mm. Så han tävlade tillsammans Med eh, Anders Gärdur i samma klubb som de kände. I ja. Och 72 så hade ju Gärderud varit med i något hit, Eller han, ja, han han. sprang 800 meter. Ja. Och han åkte ut i den i första omgången. I första försöket. Mm. Så på hösten 72 var Stefan, min granne, som han hette. Ja men han tror jag träffade. Någon. Jo han har säkert gjort det. Var och han var Hammarbyare. Ja just det. Ja, men, lite äh, lite äldre. Ja, ja, precis. ja. Jo men han var på någon, någon festning, Ja men exakt. Ja. Och så då var han ut och körde i Ågesta. Ja men i är där någonstans mm. på en bilväg. Så ser jag, så, det i höst och så ja. regnade det var ja. Och så ser jag på långt Det han det någon som springer. Och så kommer han närmare med bil och sen det är det ut. Så han vevar på bruten liksom så här. Mm. Och sen Anders ser ut och springer. Han rörde, han tittade på honom. Han bara tittade av framgärde och så sa OS-76, va? Och, och det är så mäktigt. Man vet att det som hände sedan att han tog OS-guld ja. liksom att fyra år innan så otroligt fokuserad. Ja. Hur? <laughs> <Ja>, det är... <laughs> jo, men det... har jag aldrig hört den, Nej, Men, men äh, det är häftig. Ja. Vad uh, oh, ett... fan kan vara jättadå? Ja. Det. Jag också det här var det, hade jag hade aldrig tänkt på men det är kanon. Ja. men okej. Okay, eh. ja, alltså det, är, det största eh, vi har ju berört ut, vi har berört det kan innan. Ja okej. Okay. Ah. Raffe. Raffes volley. Ja. <laughs> mot mot <laughs> Västtyskland i samma VM var 74. Jo. Uh. Ja, uh, det var fint. Ja, men, men även för mig var det här eh, 1-0 mot Uruguay. Ja, och... och, och alltså, för, de hade ju 2 -2. spelat 0-0 två gånger, och så, mm. och så kom jag ihåg Benkrivi, och Eslöm är fri! Och där sitter den! <går> och, det, och det var också typen av... Han fick, en, han fick en passning. Men det var på volley också. Ja, eller här, här. han... Bollen studsade upp, eller man frippar upp den så här, så han, så han kunde göra en, mm. en, en, en halv volley, liksom. Fast det där är ju snyggare, men du, Ja, ja. ja, det där var stort. Jag tror vi har snackat om Ralf någon gång på den här podden. <laughs> ja. Det är en poddfavorit. Ja. Han var... borde få in på en telefonare. Du som har kontakten. <laughs> han drog ur sig från, från Twitter. Ja. Oj synd. Twitter-vännen. Annars skulle han säkert dyktigt ställt upp. Han <laughs> gör så gott han kan. Berätta lite, där Jo, men han ska ställa upp. Du får... Vi skickar ner lite, lite kattmat i tusen. Och så skulle jag ta upp det där med... Näsans... Tror ni en bygg som skulle träffa det Ja, det, det äh, var mycket bra. Det där var, var eh, mina 14. Jag hade jag tänkte att jag skulle attackera det här. Så då, då gick det lite mer regionalt. Mm. Oj, men det är ju intressant. Ja, för att jag tänkte... ja, Och då regionalt menar jag då Övikstrakt. Mm. Och... Eh, jag har inte rankar dem Men jag kan väl säga så här att eh, En av dem Det var ju faktiskt En eh, mord guld 1979 Var du ner i Göteborg på något. <laughs> Nej, men jag kommer ihåg att Det var ju liksom Det var folk som gick på kroksta vägen Och skrek SM-guld ja det var ju, fan, det hände ju inte jag hade aldrig sett var Det var galet, jag vet inte det var på en vardag också liksom, Eller det var Jag tror att det var en torsdag För jag tror att ja. jag och, och Glenn var och cykla då mm. vi, vi får ute och cykla efteråt Ja, det var liksom Det hände ju inte och det var, Oj, det var stort Förmodo hade, hade Vunnit Vunnit serien, grundserien ja. Överlägset Ja, just det och så hade de... Var det ettet i match och så blev det en avgörande i Göteborg? En tredje, ja precis på neutral plan. Mot Djurgården, just det. Ska ja. vi det blev? Det var det sju, tre? Någon. Åtta, tre. Åtta, tre. Okay. Mm. Ja, den, den, den är bra. Ja, och sen har vi ju... Det här är också lite... Men foppa, och då framförallt 91-92 mm. Jag bodde i Övik då, så jag gick på en del matcher Då han fortfarande junior och så i galler Det var fruktansvärt bra Och då kommer jag ihåg en, en som heter Ralf Engström Som hade kom ihåg, Han sa så här, Jag kan inte tänka mig att Gretzky var lika bra i samma ålder mm. Öppras i <laughs> Jag såg i han Det var 90. Det har jag också tagit på det någon gång Han och Marcus Näslund spelade i samma femma Och så var det Mikael Hjelm Här, här i Stockholm? Nej, det, det var uppe i Övik okay. ja. Och de, de två var ju, åkte ju runt som borgetingar Ja, just det Och reta Gall Ja, det var gallrfeber ja. <laughs> Sen har vi äh, När äh, Roger Walker kom till äh, FV Första svarta killen ja, Riktigt så här men, Målskytt Men det måste bli på 90-talet va? Den Nej 80-talet Men det kanske var efter du flyttade ner ja. jag, jag känner namnet Känner det låter vi kan det var liksom... Nej du tänker på Mr. Walker ja <laughs> Han stod Nej men det stod mycket i tidningen så här. De värvade några engelsmän Och bland annat Roger Walker som skulle vara en stjärna Från England och så Kommer jag ihåg att de körde This Charming Man Smiths i lä på läktarna liksom på uppvärmningen och han var gick och dansade omkring det. är ett stort minne. Men det har ju eh, kanske den första svarte som spelade i eh, Solomon Owen Solomon Owen i, i Solberg. Ja, det var ju verkligen kanske den första. Men jag undrar var han kom ifrån egentligen för det var väl ingen fotbollsspelare egentligen. Han var svart. Nej, det var ju... Han var svart. Jag bara, ja, Jag vet inte hur han hamnade där Nej Och eh, Men sen har vi också enget volleyboll, oj när de slog igen hur, de, de låg väl näst högst va Ja, de, ja de en riktig satsning Kom du ihåg Bosse Strand Ja, kom det ja. man kommer ihåg namnet Superbosse som han kallar så Han kunde, han kunde på uppvärmningen Då kunde han göra en kullerbytta Och så hoppa upp på, på smärsen så på passning från Perpa Ja, Perpa Jag bodde i Perpas lägenhet Ja, ja det är bra eh, ja. Första sommar bodde Ja, men sen hade du också Ludde Ja, ja. Tobar Shudin Tobar Chudin var ju med ja. Och jag minns ju också eh... Lars Inge Körns Perheter tränare Ja Och jag minns eh... Tompa är två, två favoriter Först är det Anders Kupsi Just det han är en grån port. ja Och sen har du ju den stora Björk. Björk! Just det! Björke. Ja, han har också en Björke var som en liten brasse Björk var som en liten brasse. En liten spelringkran till det. Jo. Hette han Mats Björk. Ja, just det. Ja. Men han, han var bra som som passare för mig. Ja, fast jag, jag tror inte han var liksom given i första helvan. Första sexan. Nej, han kanske var med där Men han, han var ändå med i truppen Han ja, var en rolig kille Björke. Mm. <laughs> Björke. ja Sen har vi ju Jan boklev Som hittar på V-stilen där han bodde Bo, Han bodde i Ja Aha. Han, han gick ju på Han träffade för FV Gjorde han? Så jag träffade hon på en festing hos, hos Anders mm. Han spelar ju i fotboll. Tompas X-man Ja, ja, men, ja. Så då hade han en fest och var ju boklevd där mm -hmm. Det var stort Men när var det då? Ja men det var ju, kan det vara 87-88 Men var det, efter, var det efter han uppfann B-stilen? <laughs> jag, jag vet inte jag vet. Jo men det måste så var det. Han var ju han var liksom ett stort namn det var det Större än down ja, ja men han var jättestor Ja Ja. Och sen har vi ju till käglorna jag trodde så det såg mycket av dem i tidningen. Jag såg dem aldrig live. Nej, det var väl Många ingen. Många sådana här pyramider och sånt. ingen som såg dem <laughs> live. Jag vet Anneli Blomke som var i Tjäglarna ett tag. Ja. Och Kala. Eh, Jaså? Kala. Nej, han var inte med i Tjäglarna utan han körde båten. Han, ja, säkert. Ja. Han och Arri körde också båten, tror jag. Arri, helt. Ja, Ari, Ar Ar Harry, Harry, ja. Mm. Men liksom, det var ju så tråkigt, tänker du, med, med sådana här en pyramid 4321 hon ska ju ner tvärtom. 4321 då hade det blivit någonting att snacka om. Bjöcke längst ner. Ja. så biggest på. Ja, eller, det är små. Ja, eller han du sa super super. Ja, super Ja, står står där under som men med, med armarna så här, som bamsen och sen Jo, oh, det var lite mer utmanande. Men, ja, men alltså det där med så det var ju så jäkla mycket käglarna i... De fick alldeles för mycket press. <laughs> ja, för det de jag kände det, inte igen en pers där i, i gänget eller Men det var liksom att de var lite märkvärdiga med i Men var det speciellt liksom att de gjorde sin tio Var de ensamma i världen om att göra den där Nä, det 10? Nej, det alltså, det känns alltså, ju så... Möjligen i så kallt vatten så <laughs> Det, det känns ju att Eftersom vi skrev så mycket så måste jag vara Att nästan att ja, ja. Nu, nu, nu slog vi min nu igen är det... det är väl ingen tävling ens, det håller bara uppvisning Ja det var ju uppvisning Men jag, jag tänker att de gjorde det igen med magiska tian ja. Typ att, att det var något jättestort Sen är det faktiskt Den som jag är med på själv Det var ju ÖSKs äh, Serieseger i Division 6 1988 mm. Och då hade vi en, en gubbe i laget Han kändes som att han var 45 men han var säkert 32 En gubbe som var med jag, jag minns ju att ÖSK innan Innan ni ja. äh, När man var uppe på skytten ja, Då var det ÖSK som Och då var det bara gubbe. Ja men det var någon kvarglömd snubbe ja, där som ja. hette Challe. Och Han var en kuf liksom jag, jag, jag, Liksom Och ingen särskilt bra Men han drog ju skrön om att Han hade i någon tid så hade han slagit hörna och skärn nicka inen. Och vidhöll. Och vi ung hur han bara satt och Ja. Det är att direkt superskärden. Men han var med vann i eller fall också. Han var med. Spela knapp. Nej. Och med påståendet något. Spela näsa något i pressen? Jo. Han var med. Spela mer än Kalle. Ja det var. Men sen har vi också. En, en annan podd favorit poddfavorit Som stod mycket med i tidningarna Med den tredje Han dominerade golf Anders Hildöf ja. Det måste ju också vara efter jag flyttade Men var det inte in, Det var väl i ungdomstiden jo, men Jag var på 78-79 år. Jag visste inte att det stod så mycket Men han, han höll ju på länge Han håller på fortfarande ja, okay. ja, men det, var, det var någon gång han var med i tidningen Rätt mycket så. Och jag tänkte, det kanske jag förekommer dig Men det fanns ju en Magnus Hidlöf I Pingis Ja, han är med ja, också Det kan vi nästa Han stod ju mycket om också, några BTK Han var väl topp Topp, bland bästa i Sverige Var det så pass då? I sin klass liksom Ja, det kunde det ha varit Men han var ju väldigt ung liksom. mm. Jag minns, man var ju ner och spela Fast jag tränar aldrig med Pingis Med mm. Men jag kommer Tror, att... Roger spelade pingis, va? Roger spelade pingis, och så. också ja. Jag minns att man slog... Jag körde mot, mot när Magnus gillade till mm. 21 en gång Jag förlorade 21-13 Jaha minns jag. Ja. Men han har ju också en bra grej att... Han var ju bra pingis, sen la han väl av när han försvann från Öviks Allahanda. Men sen eh, vet jag ju att han började spela golf då han var 30 år typ. Mm -hmm. Och så var han sån talang. Så han, eh, han blev ju proffs. En alltså. ja, han liksom bara rasade i handikappen. Så bra känsla. Liksom. Men sen, ja, han tjänade pengar på det. han är. kom ut på touren, så liksom i 35 år sedan. Precis alltså, i Sverige? Ja, eller försökte vi... i Europa. Så så han var ju riktigt bra. Riktigt vass. Han måste ha bra bollkänsla. Nu kanske jag förekommer igen. Men det fanns en... en, en var det en golfspelare ska man Eva Dali. Ja. Nej det har jag inte. Nej det har jag inte. Det. det borde ha. Men hon gick i pappas klass. Ja, så jag hon gick på Krokstadsskolan. Hon, 65. Ja, ja. För hon stod ju mycket med tidningen. Ja med, just det. Och anledningen till att man man visste vem det var. Det var för att det var eh, Håkan, Håkan det. Om jag säger East Racing. Vad säger du då? Då säger jag ju varje ålder. Uh, East Racing. Fanns det någonting? Posa serenius. Men har han hade en övig kranknytning? Han var för från övig? Posa? Nej, jag kanske har kanske fel Alltså, ja, ja det var bra att, att han var <laughs> Nej, det kanske Var det var jul Nej, men han var inte från övig Vad hette han? Posa? Sirenius Föd, Född i Hedemora tävlar, Han tävlar för SMK Jävle. Jaha uh -huh. Ja. jag skulle bara se på eh, karriär hemmaren jävla synkoupifallen mm, ja. men de körde racing i, i. De och så det häftiga ja, eller ja, kanske ja skit se. äh, de körde tänk tänk tänk tänk tänk tänk då tänk det tänk tänk Tompe Jaja, Tompa jaa Tompa, Tompa jaa ja man, Jaja, Jaja. Var en topp mål. Är var Tompa ja. Ja. lars jag jag ju vet inte Tom vet Tom också kanske. Men eh, man kan säga att de revolutionerade innebandysport. Eller. Och det stod ju väldigt hårt mellan dem och Pingstkyrkan. När I mean, I mean, det var på den på ja. den nivån Innan det var VSK Och sen när annan stor stor ilsen Så var det när Christer Forsberg fick spela för Guys mm -hmm. Det stod också med tiden N -n -n När var det då? Ja det Det kan, måste, kan ju vara Ja men 84 Ja det var så tidigt ändå. Ja, men han var väl i 17-18 års jag med året. Oj, med brorsan ja. Promen och pappa Bosse som jobbar på Tväslingarsund som vi också en lämplån på. Ja, ja. men känner, känner du honom? Ja, men han jobbar på Tväslingarsund. Han, han var ju någon bakmästare där. Ja. Ja, det var ju som en rolig för Det var där man hörde om det var av han hörde uttrycket att han skulle gå på hälsoteket i Röda Räsand någon fredag Bolaget mm. jo, men jag, jag minns ju att när där Christer Forsberg Att han Och det var ju när man var hem Och det kände jag att det måste vara det många år sedan För då spelade han fortfarande Ja just, han spelade länge Han spelade väldigt länge Upp i 45 års ålder, Ja Och gjorde mål fortfarande ja duktig Duktig kille mm. Att han platsade inte i garrs <laughs> Jag vet inte om man fick kontrakt eller om man tackade nej eller... För att vara för långt ifrån ja. eh, Och sen En annan stor idrottshändelse Det var när eh, det var och syra I Övik mm. Tidigt 90-tal Där de ville ta koncepter Från Umeå lite gransar Och då, då Vi deltog eh, under namnet De Pilemariska grisarna Får man gissa att, att äh, Sösser var inblandade? Ja, ja. jag med ja. Ja. Men jag tror att det kom från Wallström Jaha. Eller någonting Alltså det var inte han som hade hitta på det Men han hade sagt, ja det var någonting Vad var du med? Som, vilka var, var med som var med i? Ja men det var ju Bagger, Jag, Jögga jag. det var varit hårdsatsande gäng då då? Ja Kan man säga jag Satt för på festen Efteråt kanske men det slog inte väl ut den här yran Utan det stannade vi ett år eller? Jag kommer inte ihåg Vi var med ett år i alla fall. Jag minns, jag, jag var med någon gång uppe i, i Umeå och Per pluggade mm. Vi spelade en match Och den vann vi, sen spelade vi ingen mer det var Ja, ja. vi var ju obesegrade mm. Per med också. Jag tror, Pär måste jag vara med jag var. var det några sån här musiklag? Eller? Nej, jag men. Tomp och jag var väl uppe, jag tror Tom, Tompa var med också, tror jag. Mm. Tompa eller? Nej, inte Lella. Och sen har vi den klassiska, där det var dragster-tävling på Skyttis. Fast jag, tänkte, jag tror inte det var på Skyttis. Det kan ju inte vara. Däremot minns jag att det var, att det var Helldrivers. Ja, kanske var den. Hellra, det var på, på, äh, på gruvdraren. Jag tror jag har sagt det förut. Jag gör för min bild att det stod skyttis. Men det kan inte vara så det måste vara. Där. Men det var inget drag, utan det var med en bil. Alltså, de kanske körde fort eller hoppade. Så var det någon som åkte på en motorcykel på en Nej, ah, Jag tror det här var Nej, Ja men, kan ah, ja. Ja, det, det, men kan det, det kan inte vara en skytis, Men det var ja, en var Det Hellrivers. Ja. Det Ja. Det var det. Alltså det här är väl längsta podden i man och minne, 37 minuter ja. hittills eh, Du har skrivit upp det, jag har trädat ja. mm. vi, vi ska skriva upp lite ämne nu och så ska vi dra sedan Du är väl förberedd, men mm. ja du... Ja nu, nu Jag brukar tänka till det, vad kan vara roligt att prata om? Men nu, nu sköter jag bara för sådana övningar. Ja, det brukar man göra. Men jag rökar ha lite tid över så jag bara körde på. Det blir inte bättre för det. Du var hur det är? Mm. är det? Ja, jag tar en lapp här. Då. Mm. Där. På den står det. Alltså, vi har tio nya ämnen här tror på tio veckor tid, minst i alla fall. Ja. ämnet är gitarrfavoriter. Jag är med. Och satt den. Mm. Och det var, var ditt ämne. Jag tar ett kort för dem, så att annars kommer jag gå det mm. Kommer det att eh... yttras ordet gitarrunani <laughs> nästa vecka? Vem vet? Kanske. Vi får se. Ah. Tack och hej! Tack och hej.